Tíz év telt el, száz számra születtek a legendák a kegyetlen varázslónőről, aki halhatatlan seregével leigázta az egyik országot a másik után. Az emberek félve történeteket sötét birodalmáról, arról az országról, ahol már nem volt nevetés, hol még a napfénye is kialudt, s rettegve élték napjaikat remegő asszonyok és gyermekek. Már csak egyetlen birodalom volt, mely nem hódolt be a sötét hercegnőnek. Különös mód, még a halhatatlan seregnek sem volt hatalma e birodalom felett. Erős és tiszta varázslat védte a sárkányok erejével. Olyan erő volt ez, amely felett még a titán gyűrűjét viselve sem rendelkezhetett. A keselyű most is az ablakban kuksolt. Csak nézte a föl alá járkáló fekete hercegnőt, aki idegesen próbálta összeszedni a gondolatait sikertelenül. Kell lennie valamilyen megoldásnak, mondta, az ajtóban álló hadvezérre szegezte tekintetét. A hadvezér szemét lesütve állt, ahogyan azt a hercegnő jelenléte megkívánta. Nem hatrá, rá sem fekete mágia, sem varázslat. Már mindent megpróbáltál, hercegnő? Felelte a hadvezér, akinek időközben megtetszett a sorsrontó kegyetlenség és a hatalom, amit mások leigázásán keresztül megízlelt. Nem! Még nem mindent! Villant most a sötét hercegnő agyán egy eddig számításba nem vett gondolat. Talán a boszorkák, talán ők segíthetnek. A mocsári boszorkák. Ők bizony, hisz egyikük apám bizalmasa. Ő maga segített hatalomra. Fogadniuk kell. Segíteniük kell. Kiáltotta lelkesen. Vezessétek elő a hintómat. A mocsári boszorkákat mindenki messzire elkerülte, hiszen ahol megjelentek, ott átok, kínzó betegségek, vagy halál vetette meg a lábát. Ők maguk is csak kivételes alkalmakkor hagyták el a barlangjukat írtóztak az emberektől, gyűlölték őket. A hadvezér fejét lesütve távozott. A gyönyörű hercegnő pedig hintóba szállt, és elindult a gonosz mocsári boszorkákhoz. Még soha nem mozdult ki a palotából, így nem láthatta a birodalmát sem. Minden szürke volt, még színek sem voltak sehol. Asszonyok és gyermekek szétszaggatott, koszos ruhákban néztek vissza rá, kíméletlen szomorúsággal a szemükben. Mindenhol a sírás és a fájdalom, a szegénység és a boldogtalanság. És mindennek ő volt az okozója. Egy pillanatra megborzongott, mintha valahol mélyen a szívében egy halvány érzés, szánalom vagy lelkiismeret felvillant volna egy pillanatra, de a gyűrű szorítása emlékeztette, hogy itt nincs helye efféle érzelmeknek. Egyszerűen nem bet róluk tudomást. Hajd! Gyorsabban hagyd! kiáltotta lovasnak, s már többé kisem sem nézett az ablakon. Megérkeztünk, szólt egyszer csak a lovas. Innen gyalog kell folytatnia a útját, hercegnő. Az út nincs tovább. A keselyű mindvégig követte, s most leszállt. A hercegnő már rá sem nézett, annyira megszokta a jelenlétét. Kiszállt a hintóból, és az előtte álló völgyre nézett. A holtak völgye, mondta. Hát gyerette, madár, vágjunk neki. Legalább láthatod, mi irgalmasak voltak hozzád az istenek. Itt lenne a helyet közöttük. Elindultak. Elkárhozott a lelkek lakták -e helyett, ezért is nevezték a holtak völgyének. Az amúgy is sötét birodalomnak ez volt a legsötétebb zuga. A sötétség hercegnője nem félt, de a keselyű ide-oda ugrált a felfelbukkanó szellemlények elől, akik nagy serénységgel igyekeztek elijeszteni a betolakodókat. Némelyik sikolyjal próbálkozott, mások rémisztő megjelenésükkel, mint hiába. Nem félek tőletek! Kiáltotta bosszúsan. Hatalmasabb vagyok nálatok! Nem sokára megérkeztek a mocsárhoz, melynek széléne megpillantottak egy egyszerű fa csónakot, mintha csak számukra lett volna odakészítve, s ez így is volt. Beleültek és hagyták, hogy vigye őket egyenesen a boszorkák barlangjához. Amint közeledtek, egyre erősödött a bűz, az a szag, amely a halottetemeket két nap után körüllengi. Beléptek. A boszorkák javában, valamiféle szertartás kellős közepén tartottak, hatalmas üstyükben már fortyogott a varázskotyvalék. Agnálius mignótum, kiáltotta az egyik. Fortinius szignomom, suttogta a másik. Jöjj, hercegnő, jöjjj, Nyújtotta kezét felé a harmadik. Mindjárt kész a jóslat, csak nézd, csak nézd. Görbe ujjait hatalmas, gombától megsárgult és megvastagodott körmök díszítették. A hercegnő közelített, megfogta a kezét, szemével arra nézett, amerre mutatott. A kénszínű gőzben abban a pillanatban színek kavalkádja jelent meg, s a hullámzó szivárvány csíkokból kirajzolódott egy hatalmas, tűzokádó sárkány. A hátán egy daliás herceg ült aranyjal hímzett fehér ruhában, és egyenesen a szemébe nézett. A hercegnő még sohasem érzett ehhez foghatót, mintha megint valami belső, nem kívánatos érzés kínoszta volna. Őt kell megölnöd, suttogták a boszorkák. Ő az ellenséged, s ha bűbájjal le nem győzheted, használd a szépségedet. Egy kis hordéjjal a közelébe férkőzhetsz. Férfi nincs, ki ellen tudna állni a szépségednek. Ő egy sárkány lovas, nézett a boszorkákra. A sárkánylovasokról ősi legendák szólnak, olyan legendák, amelyek azt mesélik, hogy a sárkányok utolsó vérig küzdenek a gazdáikért. Jó varázslat védi őket az Istenek ajándéka, aminek egyetlen gonosz hatalom sem árthat. Igen, de nincs mitől tartanod. Ha ő meghal, a sárkánynak is vége, és a fej nélkül a test semmit sem ér. Fogd ezt a tört, s ha eljön az idő, csak szurd belé, egyenesen a szívébe. Suttogta a másik kettő egymást ismételve. A hercegnő kezébe vette a tört, ruhájába rejtette, és éppi érzéketlen arccal, ahogyan érkezett, távozott a boszorkányok barlangjából.